Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi was habbihi wa sallama taslima kaseera. Allahu jalla wa ala falendrojm po ti ndim dhe fal e kakeqim lavdot atbekimet e Allahu qofshë bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i famin te shokut dhe te gjitha ti ndikim rrugën e tyre dit dit në fund të kësaj bote. Te nrë lazer vërzojmë edhe sot me rëndë Allahu manduar me lezimin adithëve, të statika për në ledhima iman Bukhariho, Rahimullah, në librën e ti, Elada Belmufrat. Kemi orë të kapitët që flasin për raportin e prenderve me fëmijët e tyre dhe si duhet me kuptu, prindi begatine e dhenë nga Allah të barë, këtë ala. Kemi prajnë në kapitët e kaluar, dhe bëtonë lutjen për fëmijën dhe kapitët e tjerë që kemi marë, Ta është kapitli vijusë që Bukhariur Rahimullah përmanë fletë për mëshiren flet e prindit në raportën më fmijun e ti. Normalishtë kur thuët për mëshiren e prindit dhe fmijët e ti, mund të duket kapitull, dhe më thonë, i panevajshon. Nga se në realitet, prindit janë të mëshirë shumë për fmijët e tyre. Mirë po, Bukhariur Rahimullah këtë kapitull të se përmanë, këtë, adushim, dhe aja që ka është thënë lidhe me këtë që është të e shumërën të seshme, për shfarë aspekte, për shfarë arsyje. E para, për të reguar vlerën e kësë mëshire, e që inkurajnë të prindrit, që t'jënë të mëshërshme, kore dhe nëse që fashullime dhe që ka mërë nëse, është të mëshërshme, për kuptimin e drejtë e kësë mëshire, dhe burimin e kë Bukharirë i mëllatë thëtë Bab elvalidatu Rahimatu Kapitulli që fletë se Këtu kar elvalidat Në nënat Janë të mëshërshme Kë nuk nuk kumptonë se Bab Allah nuk janë të mëshërshme Mirë po për e ka përmanë këtë kapitull Dukë unis nga e që është Më te për emosionalë Më te për që është pre Dhe që pa dyshim Hadithi që është përmen një me këtë qështje, ka dëbëjme në nënën. Hadithi që ka përmen, Bukhari Rehmullash, të hadithi nësë i mëni mëni këtë radhjallahu ta'ala anë, që një thotë, se ka arë një grua të këajshë radhjallahu ta'ala anëha, një grua ka arë të këajshë radhjallahu ta'ala anëha, me kërku. Nën ka qenë në grua e varëfor, në grua e shkëret, në miskine qartë ajo shërë dio te Allahu anha dhe ka pasur me vete dy fëmijë ajo shërë dio te Allahu anha ja ka dhon tre hurme dhe fuatat kulli sabin leha tamra kenan sa se pe dy fëmijë ka hap ngane hurme njëri e ka puni hurme dhe njëri e ka puni hurme hurma e tretë e ka ruajtur për veten e saj se ka qenë edhe ajo ja, e uritur dhe ka pasur më për ta Ndërkohë, dëfëmijet e kanë grënë me një herë hurmën që e kanë pasë. O, njëre e kanë grënë hurmën e vetë, tëtëre e të kanë grënë hurmën e vetë. Pastaj, e, kanë këthuj shikimin ka në natyre, duke shikohë në hurmën e nonën sotë. Atërë, në ne e mori hurmën, e kanë do në dy pjesë, dhe gjysu një dhe njerët, e gjysu një dhe njerët. Gjithëpamtje këtë, këtë ngjarje po e sheh dhe pa përsëritur Aishah radhiyallahu ta'ala anha. Kur ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Aishah javan ana e ka lemëru pejgamberin son për këtë ngjarje. Që u di pas kuptoi me ka lemëruj ka thonë keni grua, do të thonë me dy fëmijë, i dha shtrihurme. Edhe ngjarja sikurse e përmendmo. Atëri ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam E qëfar të që ditë në këtë aisha? Që ka këto për më që ditë? Që ka këto për më që ditë? Që nëna ndonë kafshatëm e thëmjën e vetë Ka thëmë përgëmberi S.A.S. Nëqad rëhimahallah Bi rëhmëtiha Sabijejha Allahu Gjalla Gjallahu e ka mshiruar Përshka këtë mshirë e sesaj që e ka të reguar ndaj këmijëve të tyra. Kjo është hadith, në rullëzër, që Bukharija ka përmendë këto, edhe e ka tasmetu dhe në stahikun e ti. Nga nxarja që e përmendëm, qartës kuptuot pëse Bukharija ka përmendë të kë, kapitulli i mëshirës, nga sa hadithi vëtët për mëshirën. Por shka marim të tërëndësishme të nga kjo hadith? E parën nga këtë ditë marëm se një riu kur është në gjendit të fështirë ekonomike, kur është në gjendit të rënd e të fështirë, nuk prish punë dërbën që të kërkanë. Nësejnë të kërkesa, zgjati a dorës të ndaluar, në dje shëmtuar. Dhe përgamberi sallallahu asim ka përmanu se njerëzit në të tëtë kanë ka nga njerëzit që e ditë në gjyëgjën të dalën pa mishë në fityrë në paftyr fare. Pse? Pashka kse në këtë dunja e kam pasë zakon me lipë. Pa varësë është kam pasë nevoj, së kam pasë nevoj, kam kërkuar. A dhe nësejnë njërit do tjetë i pavarën, do tjetë në mërën i kujdeshme që mos të kërkan ka kreset. Mirë për, në në tjetër, nëse vjen situatat fësira, nëse vjen situatat për shamu kritike, ngushtuat, un kuptim financiar ekonomik shumë nuk prish punë që dikujt që i beson dikujt që e din se nuk ja ke shpërdor dikujt që e mirë kupton më ja shpreh hallën e vet nuk prish punë bëkë ka ndodhur në rosetën e dhënshme ne kohën e pejgamberit alayhi salatu wasallam eda kjo rast është i tillë më fëkë gruash e ka Halli ka pas Kur një hurme ka qenë dhe me thënëse Një hurme ka qenë Dhe me thënëse Dhe me s'ka pas as një hurme Në t'kish pas s'pakun një hurme Atë hurme që e ka nda me fmitëve E kish hongër vet Nëse kish pas tira mi dhonë Për në kur gjendja Soj në Medine Që është vend i hurmeve Kjo s'ka as hurme Qëfar vërf një e thënë Për me që thëtë do më, më në katëroki në derë, në duherë. Nga një njerëzit për shambull, ë, është të vërtetë se kanë situatën e fështirë ekonomike, mirë po, të rëkasë në dyrët nga vuara, me që anërështë Allah në ruajtë në që fështë të grua ja, dëshirën që, ose pranën që, gjendënës e kritike, ekonomike, me e, te i kalu duke, trektuar me moralin e sajtë ose nden kjo është kjo është, është absolutë e pa arsyeshme. E pa arsyeshme. Nga se ka shumë rrugë tjera, ka shumë mundësi tjera që spahu ta ngul barkun e saj apo. Nga një desha një dhejënisë nga ky parim se mundësit nuk i kam vërtir, po nuk arrin deri në situatën kritike të ushimit. Dhe ja vetë së drejçi Me kërku për njerëzve Ose me kalu në Fitim të nëlluar haram Dhe që në këtu e me kërku Ka pas opcione Mirë pa asë një opcion për ta Që kështë e me riziku finë esaj Apo asë një opcion Që kështë e me riziku moralë esaj Ska qenë, apsuritesht Ska qenë opcioni përnuar Edhe ku ka shku Ka shku të kaj isha R.A.T. Gruja përgëmberit Alehi S.A.T. Cila Lohon e ka mirë kërku përtuar nuk e kanë në qëmuar e kështu mëra. Në andër e shumë ajshën, r.a. Qëfar i ka dhënë këse grue të uritur me këta dufëmi? Ka mundës i kanë qenë jetim, s'kanë pasë babë, me që grue e karë vetë me kërku, si duke të i kanë qenë jetim, pa babë, s'kanë pasë kujtësarë. Ajshë i ka pasë tri hurme, në shpe. Kë ka qenë, dhe me thënë, Situata në shtëpit për i gambenit a nehi së adusam. Se të kesh pas ojshëja ma te për me i dhonë. Me siguri, kur kënën e ka nda hurmën e tretë, me dëfmit kesh me i dhonë e një hurmë, që e kjo për të jove. Ka që, tri hurmë ka qënë mundësia që ojshëja me i dhonë, këso i grua e jamë. Por, nuk e ka, nuk e ka, nuk e ka, në të kuptim, në nëmvlerësu këtë dhenje. E që ka përme një hurmë? Banë Nga se të ndvozër, të këdhenja, të kësotakaja, nuk duhet shikuar faktin se ajo që ti pëjap, a i krymë pun, apo a i mjaftan? Ju, jo. nëse, nëse ki aqë po, po nëse duhet shikuar se a ki mundësi me diqka minimu, me e zbut bërë spaku, gjenë një që kapëm. E se jenë që ashtë po, me i dhonë, sa i mjaftan? sa i ndihmon me kallë krizën, po në qëfë se kjo opcjën nuk është imon shumë, cërës të opcjën i dytë? Me zbutë. Që është fiku që du të me pasë një njëtë në tijë, nga se fukar lukë është i kaqë, dhe ka më shumë ka kërku mbrojtjë në allahët nga shjerë i fukar lukët, nga se vërfënjë e që njërin dyrë të shia, për dhejë, në sabalë, në bramë e kaonë, all O Zot, un kërkoj të më mbrosh nga kufri, shikoj para, mos besimi e dytë fakri, varfëria. Varfëria është e keqja, çanien dy ndryshmë. Ai shikoni për shembun ç'sh njerëzit për përmbushjen e nevojave një elementare bën veglë lirë njerëzve më trapaz, njerëzve keqbolas, keqdashas. A shumë më thënë se që, domethënë, njerëzit e mirë me zbuq citaton e till, me çka të kanë mundsi, që mos me leu që njerëzit më shkojnë dyrtë ndryshmë nga se fukarullu ku që qënë ndërë të kufrit, po adhëmës besim qënë. Andaj, a i shëja radiallat të alana, këtë të keqe që i ka kaplu këtë grua, nuk ka mujt me lërgu tërsisht, nuk ka mujt me përmbush kërkesat. Po qëfar ka bërë s'paku? E ka zbutë së komuzi, s'paku për omentin. Dhe kja nuk duhet me qenë vëqë për qështë e pasurisë. Për gjithë shka, kjo është feku ju në ato kuptimi i drejt i veprimit është se nëse s'ki mundësi me leru të keqën të tërsi, zbute minimizoja pak pak nuk i mundësi me e realizu të mirën komplet s'pa ku s'pa ku në gjallë dhe pak, rritë pak shtoja pak për ju me mentalitet dojnë absolutist ja krejtja hesh ja rrëhat me bojas me një hurme, s'kam që kam e bukë, të jepe një hurme, nga se të në mëzër, nga e që të në kuptun këtë sitaci, këtë të marë më fund, thash, sa është me rëndësi, mi edhon të dikujtë një hurme, pa frasë me hurme që ka në hadith, pa thamë një kafshat bukë, një gotuji, po është e rëndësishme me e zbutë gjendin e personit i fjallë, dëvashën, kjo është me një aspekt, Çfarë shmërrën nëse kjo? Inkësi në to, Çikako dhe Çikam m'të rënëshmëse zbutja e situatës është mëshira e Allahut. Nëse mëshirohemi, Allahu na mëshiron. Nëse mat që kemi ndajmë mes vetes, edhe pse mundet e pa për palin të pa të mjaftueshme për palën tjetër, mëndirsë se mëshira si mëshirën, si kështu do ta përmendë hadithet në Nevim. E ajoja Radiyallahu Ta'ala na ka punuar me porosinë e burrit saj. Për pegamberit tonë, Muhammedit, s.a.s. La jehkiran ne ahadukum minel maruf i sheja. Mos të përbuës asë kush, përjuve asë ti nga punë të mira. Qa do që të ki mundësi me bo? Banë. Kjo është a e të duhet me, me asin, në jetën të të përdeshme. Ki mundësi gjithë të sadak me dhonë. Ki mundësi gjithë të punë të majë me bo. Në që ofëse njësë nga kjo parem. Sa të ki mundësi? Sa të ki mundësi? Bërë mundësime të ua. Dhe me thonë, Aisha radiallahu ta'ala anha, dhe me thonë, ka përcil në gjarjet, ka marë mësime, edhe pri situatave kër ndashtë të mund t'inë të rëndëm ta. Që një gruji ka pos dhëthmi, e ja ka një hurme, një hurme, e ka mujtë, e ka mujtë, e ja ka muj, një hurme, 8 milion, e ja ka përcil, që pa ndodhë, si pasilët, Përndaj, me gjithë që ka qenë mësuse e muslimanëve, ka marë mësimin nga pegamberi, sallallahu sallam, por këny kë ka pengu që me përfitun nga situatat në gjarë nëshme, dhe atë që ka pa, po, me e të regu pegamberi të alehi sallatu, sallam. Dhe kështu ka qenë shtëpia pegamberi të alehi sallatu, sallam. Dhe më thonë, ka pasë, ka pasë mirë kuptim. Dhe më thonë, Aisha ja ka përtsilët pejambinit Alehi sa në njërët qëdismë e pejambinit sanë njëve që kënë njërët ja ka komentu njërët nuk ka përbuës kënda sa so, sanën ndodhë hallë jo, e ka vlerësu edhe Aisha ka dit kohën ka dit njërën si me ja kumtu pejambinit Alehi sa në njërët para edhe pejambinit sanë ja ka vlerësu Aisha rafimin në njërës kja është pjesë e rahmetit dhe po Edhe kjo Rahmet, familial, mes bërshërdbë, mëshira, kur njëra palë, e mirë kuptën gjenë në përlës tjetër, në kuptim të ngarkjesës, lodhjes. Po edhe palëtet në këta zburë, e mirë kuptën, e mirë kuptën, dhe më tonë, interesimin e gruas, mështë për tërë nuk është interesant, për me gjë gruas, ju ka duke interesant, e kam nësu se edhe për tërë është interesant. Edhe jo të më kaxë kërë, kërë kër, ras i shkurt, Ka ndodhë kërë ashe ka rëfyjë, rësët gjëta, rësët gjëta ka rëfyjë. Për e gëmbesë me ka ndëgjumë për vëmendja. A ndajë vëmendja, kujdesi, po edhe marrë e mësimeve është, pa po dyshim, pjesë e komunikimin dërbërshëtore. Po. Në që vërën këtë rastë, që ka ndodhë, amëshërë në ndodhë neve, ose që i kam shiru, allë amëshërë neve, që samirë kam vëkëta, hadhe e vëmë edhe na edhe i ka thonë përgjambër i sasallëm e qako mëshjëdit të është nuk ka qenë kjo pyte përgjambër sëmë do më për me... E, e, për me ignoru e, në djenin e ajshës jo, në nërga sajtë ajo është prek nga të nxarja përgjambër sëmë kërgjambër sëmë e qka ko këto mëshjëdit s'ka qenë do më goditje në emocionës të jo po përgjambër sëmë ka pas zakon që me bo pytja për me të rëgu me për një vëmendjen mund qka po që ditu a dintëse dhonë për me e nëzit vëmendjen e kuptimin më të mirë të përgjizit e ka thon le kad rahim allahu allahu gjen lora e ka mshru këtë grua me mshin që e ka të rëgun dhe fëmijot saj dhe i bukari dhe me të rëgu se e natyrsh me asht që nëna, baba, prendit tjenë mshirëshën për fëmite t'yre. E në tërshmë është, mirë po, mirë po, diqka qëka duhet ta me ditë është se sa ma tepër i mshirojnë fëmite t'yre, Allahu Gjellera i mshirojnë ta ma tepër apo. E kjo është një e e në kërëjmë. E mshirëhet në ndërru dhe zërë, nuk nuk kuptome të me nda ka fshatën e gojës, për nuk kuptome nda shumë ma tepër. Andë nështë ka prindë që janë të ga që me nda kafshatën e gojë, se teshën me fëmite t'yune. Po nëra nuk janë të ga që me nda kohën për fëmite t'yune. Po. Kohën, apo. Shkënë, ka do kafshatën e vetë të fundi që ka pasë për më borë hatë të fëmite të vetë. Por së të shëtë që prindë nuk janë gjithë jo kohën e fundi që e kanë. Po nështë ka luksën në e kohës t'yune me nda për fëmite t'yune. Jo për nevo Nuk gjen ku për këtë çështje. Pra edhe kjo është pjesë e manifestimit të mshirës. Kur kuon që e ka për gjum, kuon që e ka për pushim, kuon që e ka edhe sot për ndaj kuon që tek atë tek mund të çështje ndaj të tek mund të çështje lukset apo. U jiten këto ndonë. Me fminë vet kuptojm të për kushtimet. Shumë çfarë fëmia mund me ngjec mrapan mysim. Nuk gjen nerva, nuk gjen Nuk gjenë nga disëmëri, me jasë pjegu, me bësapër, këtë alë. Për në në për shumë, është fëmija, e normal, së në kuptan, e shë kuptan të. Dohët ma shumë ku, dohët ma shumë mund, për një që nuk gjenë ku. Që kjo është mungese e rahmeti të në. Që kjo mungese e rahmeti të në. Për në dhe i buharia ka vran që mëshirajë, që Allah më në mshirë të të të të të të të të të të të të të Të një fëmijë e mshirën, Allah o gjëllonat të mshirën të javë. Zashtu të pas e ka përmenën Bukhariu Raimullah, tash edhe manifestimin praktik të kësoj mshirë, në format në nërshme, edhe në ndarin e kafshatës, por edhe në formatire. Ka thonë babë, kapëtine doonë që të regonë kubë letës sëvjanë, pu thjenë e fëmijëve. E ka përmenë, Hadit në ajshës r.a. e cëla thët Gja e a rabi unë ilë nëbiji s.a.s. Kar një beduen nga shketinet e këpigamberi s.a.s. Për nësë fjesë a këtu era kar Edhe ka thënë e të qabbilu në sivijanekum Guptem, në në në burnor Për i pëth një hmit e juj, është të dit I shketinet Ka thënë pëgamberi s.a.s. Kë ka thënë ima Fëma nukabbelum, në kur si pu thimë, ka thënë Peygamberi Esa. Sallem, e qëfar të bëjë unë ty kërë Allahu e kanëzirë rahmetin nga zemrejote? Qësh me tja po rahmet, kërë Allahu së të ka dhe rahmet. Dhe në këtë kapitull, Bukhari ju ka përmen në disë hadita, dhe me thonë që në eranisht flasin për këtë mshira. Gjithashtu është haditi, Aqra ibn i Habis, radiallahu ta'ala, nëhu, ka qenë sahabi një uri, për po ka qenë pak i brasht, edhe e ka pa pegamberin Salasam, se kërës e ka honë nadinë e buhreres, duke e putë Hasanin, një përneti, edhe ka thonë, ojtërgurë i latë, unë i kam dhjetë fëmijë, dhjetë fëmijë i kam, kur asëtërin nga ty nësë e ku në putë kur, dhëtë fëmijë kur se ka putë asëtërin për të ty nësë. A tërë ka thonë pegamber Men la jërham, la jërham Ajë që nuk më shiren, nuk më shirohë të bërë Qërë këtosh më dhënë me këtë Bukhariu rahimu Allah Këtosh më dhënë se Përgënbini sësën fillemishtën dhe vëzër Shëka së ka që një hapur Njëri dhënë me këtë Me këtë nivellë, me këtë dikim Me këtë përcilje nuk ka pas në garkesat të tila që me e podhë fëmiju në vogël, me, mbajt në krah, me, me e mbajtë në krahë, me lutë me një për një tijë, s'ka pas në garkesat. Në garkesët e këtila, që realisht të ndojnë në format e devjuara, në format e devjuara, të deformuara, me shprej një loj, burnije, të një, ka qenë pjesë i një rëndësës, Njerëzit, përshambull, të nëtojnë me të regu burnin, se unë e fminë temë korë se ka i përdojra, përshambull. Për me të regu burnin, ka shi, përshambull, gru asë tija, përshambull. Se, korë se kalon grun, me nejtë njëtime në korë është ulaj, përshambull. Ose grun, se kalon me fol, ose me dhëmëndimin e vetë, ose, ose format tjera cektuar atë, Manifestimit të burnisët deformuarë. Por e ja kështu e kamenuopën. E këtu burnit deformuarëa, ku nuk puthet fëmijo, nuk, nuk më shirohet i rijo, nuk japën mundësi e agruas t'japën mendimin e vetë, t'japën shalimin e vetë, e forma tjera, nuk kanë përmi shtamin. Këtu nuk jam përsi shtamin. Për e ka mesëm i kangu grotë e veta. Kanë në shpegjimin e vetë, ankesat e tyne, A dhe që i kanë dollë në ngritë zërin, Shqipës përgëmësëm, e ka hi Ebu Bekri, radiallahu ta. ta'lhan, e si ka e, me me, e, e ka mështu ajshës kathonë. E përgëmësëm e ka mëbrojt ajshën nga baba Isai. A ajshën ka pasë përrejme përgëmën e përgëmërën a.s. Ka që kështë një më shkërshën përgëmërën Isai. A dhejnë, e Bu Bekri sa koni dhëmë, a i pa dhejnë, me hi kërë u hi, o Ka ndonë të ka pas të të këmështë në të gra, në që ka në kërku sërimi fetare. Sikë ka hi Omeri radiallahu ta'ala anu, ka një gra, të përë, duke uskeju dhe duk këmlu me qërshatë të tynë, përë. E pejamshtë në kam posjeshtë për Omeri, kam posjeshtë përë Omeri. E pejamshtë, Omeri s'ka qenë arrogant, a përsollë të eshtë, a si ka bërtit kuj, a ja, së konë arrogant. Kërëtë Allah që është, ka qenë karizmatikë, si ka e suðus, Shetani e ka që uðu, në paramanëni. Omeri, rrëdi allahu teala në hopë. Për bëkri, kërëtë një budë, kërëtë një budë, paramanënë, kërëtë buëtësia, kërëtë të provokua, të apëmë. Qërëtë me budëtë, kërëtë? E ka pasë sitota, kërë është rrëdi allahu teala në haë, ka pasë me pejgamerësëm, jonë kuptim pejgamberërik Ma si burë, ka shpreka e pak natësinë, ka kërku një kërkesa nështë që ka njerëtet pak ma të shtuara, së podamë të tëpruara, edhe ka pas situata kërë nështë ta, edhe zrej ka pak, ka leviz nga decibelet nërmala, po të më kushtimin nga nivel nërmala, edhe për para shpreja s'ka pas izolim, ka në qenë do, me qërë shrafa, ka qenë me shpeshe dera, ka qenë gëllë kura, është një jashtë. Lart e ku kanë dëgjuar zë të till, ka një duke kërcëpë dhe drejt ka Ojsha. Në Ojshën këtëto të, që ka pasë me pejgamberin problem kur si më, më, më, më, më sajë, e të bëm, është më shif mës pejgamberi tani sa më mund të kapo bëj safton. Dashë pejgamberi ka sen gjithë mundë strehimur afër. Gjithë mundë ka një strehimore. Edhe ata që kanë pasë me tëa problem, citotat të caktuar janë mbrojt tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ataj është rahmet se ka dërgua Allah Rahmet Andaj shambu i majmije të në vëzër ashtë pegamberi s.a.s. edhe për burni, edhe për trimni, edhe për tjirat Andaj për shambu, qëfar burni e ka të zëndikush? Kur bënd një qka që është në kundërshtim e Muhammedin s.a.s. A mu shumë kumë ma burë saj? Mu shumë kumë ma trimë saj? Parona ka në ardhë ka në ardhë nga Etjopia Me di në kërës aktuarë, do më thonë, pa dhëmë kërësime është vëllëtarë me shpata, jo me... Kanë kan, kan ekspozu, dhe më anë, aftësi luftarake. Në gjami i kanë shpreja ato apë. Dhe dhe, bëjramë me të kështë mëronë. Edhe është e ka qenë e rejnë. Ka u përstyrpje, që është për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p Ka pasë seftë, peygamberi sëmë ka qenë i ullën ka e kaquë me pashën nga murë i saj që pëndonë gjemjeve. E i ka dhonë amë jaftë, ka dhonë pak e rëzë, ka në anë, ka në amë jaftë, ka me që dhe pak, anë, herë amë jaftë në aftë. Me ngu dikurët, tja s'ke pasë tërë vaktë, a i se gruja ka, që i ke punë, kiti me ndërtu u shtetë, kejtë ka pasë vaktëve. Më dajtë e në zonë vëzërë. Njëri që dënë me i regullu punë, me i menedju punë, në ka mundësi me gjithë edhe kohë për tjerë, a manjerë që realisht e, vetëm kanë fjalë goje për kauzat mëlaja, në duhet dhe në duhet, e si dhejtë e një vakur punë tjera, këja sa të mlad, si ban, azur, si ban, ap, të mëllë, si bëna, si bëna, si bëna. Në qështë nuk dirë, në qëta për hatër të miju që e më shërën, për hatër të plaku që e në rënë, Allah u je beresit kohës të, on, ap, të. Nëse përshka këtë kohës jë ndonë për familjen tonë, Allahu e beretet kohës dojnë të një del, e që kanë është asë kësh me dojnë, si të atë atë tjera nërmala. So është me nësi rahmetin shpim e kohën. Mshira, si kurse ka dhonë pejgamberi së so, Asarim të nëzër, kër Allahu e dhëtë mire një shpije, qabon, ja u lërgënë dhunën e arroganësën, e usbret mshirën dhe bucina. Andaj, mos A i ka begatua Allahu a ju në kupti materialit? Jo, Allah, pëtër. Se ka shpija që i këpalat i ka nëpër. A s'ka rahmet, a s'ka dëshni, a s'ka rëspect, kur jë s'ka, pëtër, në Allah në ruj. Por në të të me ditë, një shpija ka begatua Allahu a ju, pëtër, që i so ka e sa ka në dëshni, sa so ka rëspect, sa so ka në djeqëmëri kër mund gënd dikush. Që kjo është begatia që eshe, që ka s'pita Allahu a rahmet, e kështë më rrallë. E jo, Allah në rrët, përshambull, në konstituatë të kërgruja, menë zi pretë, buri me shkudikonë rahat, në rahatë një të të rrëtë se në ka palohet, përshambull. Ska malë në gjimë, ose buri, menë zi pretë me shkudgruja, e rrëhatën një aftitë se në ka palohet, përshambull. Përshambull, në mund që të në rrëtë, malë në gjimë, mshira, adashninja, në pjesë të një shtëpje që Allah gjelojë ka begatua, përshambull. Gjithashtut, Bukhariu dhe thotë pastaj kapitur që fletë për edukatën, kujdesin e prindit. Shikonje, kjo është me këtë për e përbillu më shala. Ka përmanë kujdesin, të mëhonë, e prindit për fmion dhe respektin e fmion dhe i prindit. Në kemi marë kapitur e ati që flasin për respektin e fmion dhe i prindit. Këtu Bukhariu të është, apo e rikëthen prapë këtim jo. Por po ndërlidhë se Kujdesi i prindit për fmijun Në ndërlidhët me respekt në fmijun dhe i tje Nga njerë Qëka nukëpëton kjo Prindin nga pa kujdesi ti Mune që me E shkaktu Mësë respekt në fmijun dhe i tje Vët Mune me shkaktu Adhe ka përmen Bukhariu Rahimullah Hadithin e Nurman Ibni Bashir radiyallahu ta'ala anhu sinë thot se baba i tij Bashiri radiyallahu ta'ala anhu ka shkoi tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke bartur një fëmijë. Edhe ka thon, o i dërguar i Allahut, unë ka shku me Nurman djali vet, Nurmani Ibni Bashir ka shku tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, o i dërguar i Allahut, ti të kam dëshmitar se këtë fëmijëtim yakum ia bëj kaç kaç nga ka pasuria e pa në kuptim të dhuratës, mirësive, kështë mënon. Ka thonë përgambërën i sëllëm, e ku lewale dikene halt, a ke të smi e këshu jo kebo? A ke qenj i drejt? Ka thonë jo. Ka thonë përgambërën i sëllëm, të është hidë dhejri, një dëshmitar të të rgjej, unë nuk dëshpoj për këtë përdresi e të. Përse ka thonë përgambërën i sëllëm, dhe kjo është pjesë e lej se jesurru ke enjekunu filbirri se va, a hi knaqo që, që të gjithë me të respektu njëjtë. A <coughs> thonë po, e kathonë atëherë, atërë ju, kështu zban. të zbanë. Të ndërëzër, këja dithë të arfilimesht të jemë e kuptu se, ka mundës i prindi nga pakuidesi ti, me shkaktu atërëj mes fëmive ti e për. Për shambull, nëse japë një fëmive në të faqemish për parësi, ata afranë, tjere për shambull, nuk jo vlerësan shumë, ka mundësi nga pakudësia ti me shkaktu zilija i nabë mes fëmive. Këtë gjithë mund i përgdhele, këtë kështot, në kështot, edhe në gjallët. Ose për shambull, format caktuar e, e, e sielis mund me, reflektu me Pasta i nivell të pamirësis, të, të kujdesit, të respektit do të, të respektit. Mos vlerësimi i punëve, nëmvlerësimi, në nëqmimi në për buzja, irritanë fmihënë. Edhe kjo i irritim mund përkret me, mos respekta, fëm. Dhe shumit, pletë raste, pletë raste ndodhë që, realisht, mos respekti i mjaftu shumë, i thmihën dhe i prindit, nuk është për shkak të munges e edukatës e fmihënë. Por është ka këtë pa kujdesit në edukim të prindë të tjefën. Me në nëqme, me përbuzje, me forma tjera të, të, të keçrejtimit, ose të pas kujdesit. Kanë shkaklu që edhe fëmiju mështë në pasat e pra më të që janë. Par nga në përshëmë rrinë situatë kër nuk ka në e më të pasajmë në e prindë, pas që e ka prindë. Kjo është më të dhejtë qëtësusat. Ko realisht nuk funksionan raporti për te asaj që është e natyrshme Po, natyrëshme, po, qaca, qa, përte kësa nuk funksionan, është pa dëshimë si cusat. A në posë kujdesë prindi, si po i rritë, si po i ushqenë, si po i kujdesi, si po i afronë, si po. nga si ka mund me shkaktu, problema. A në kari ka anë në këti, po, nga njëre, a lejohet prindi me endalu një fëmin, hedije, ndorat, ndaj tjerve, lejohet kërka arsye, kër është promotiv, edhe kërkja është e barabartë. Nuk jene beq për sh Po ja po shkak të një faktori të jashtëm. Për shembull apo. Për shembull. ë Kari suksesmëse është problem. Ka kullni punë dikon origjinë është problem. Ju jo, për shkak të fëmijës vet, apo për shkak të veprime që ka bëu. Për më inkurajut tier, elë jo u qurbanë kështu. A pse nuk duhet më të mësoj gjithë njerëzit që kur të bëj mirë me u pagu? Kështë i këm mundë pasaj me i, me i lastun, kuptim negativ, me i materializuhu, me i gu materialista, doon, no, e kuptan që si të mësë një surë, me arka një, një dhije, dohet, mesatarë është të kërkuar, kështë i më tjetër pasaj, mirë po, dalimet mund të egzistojnë, nga njerë dalojnë, normal, por kur ka arsujet jashtëme, në esens, mirë është me i rujtë, që barabartë, që mos më shë munges të rrespektit pas taj në, në vijema përmë. Allah i prindin më koni kujtetës shumë, edhe, edhe për shambull, se kështë e ka përmën Bukhariu në kapitën të vazhdem, emni kërë t'ja vendohës. Mënë me më kërë për shambull, iritim për fëmijun, më t'arvën që, që përkëthet më munges të rrespektit, kështë emni për shambull që ja kanë gjithë. Në emën që mund më në në qpu për shambull, për buzë. Pas kujtënës, gjithë thajnë këto që Bukhariu për menë e do të cikëmë në takimit është me kuplu se sa është me nësi me komprind i kujtës shumë, në raportën me fëmjën e ti, a se ka njerë dhe të prindis nga teke të tynë, për shanë, më, nga shia të tynë, e që kjoja nuk duhet tjetë do mos da dhe e përsa që për fëmjën e në. Anë me pas një kujtës dëveçan për te. Jo vetë ç'i duket mirë, jo, por ka dalë që natyje i duket mirë. A është është e pranueshme? Si do të thënë shoshnia kështu me radhë që kujdesit për të rreth përkthehet pastaj në respekt ndaj tij apo? Kjo është asha ka pranuar Muhamedit, kjo është msim më, si më apo prind. Jo më për gjithmonë nga fëmijët e tyne dhe çdo mosrespekt të fëmijëve me për ty më mungesa edukatos, jo. Sahih kur prind fëmiun nuk e respekton prindin e tij, është mungesë edukatos. Mi po shka ka këtë këtë mungesë? është a vetë prindja për. Në duhet të thëmë që shpesha prindit janë shkaktarë të mësë respektit. Për shkaktë mungesës e, e, e, e aftësive dhe njurive për me i eduku dhe miritë fëmi që shkë duhet të thëmë. E kjo është taj me sëtori islamet. Edhe i obligon fëmiit për respekt, por i obligon dhe prindit për kujdes. Nga së shenë prone jo të fëmiit bë që ka dushte. Jo, jo. Ata i kinë emanat edhe i kinë përresi. Dushë mës E jon përputhje më, domthon tek etua dhe sigurisht edhe komproni ju tja. Jo as mundesh apo. Nga sa është dhuratë e Allahut që leualla se kush do të kemi tek, edhe kjo mëna që për të kimë dhon llogaritë të Allahut e para kota. Këtu nësa kapitull që përmandam, do të vazhdojmë inshallah me tjerën të ardhmen, që flasën edhe për fuqinë e të mshirës, e kujdesit. Gjithë faktove nduoza që rrallë shtë instalohen shtëpiat tona një frymë e respektit, një frymë e kujdesit, një frymë dashurisë që është reguës se Allahu Gjellahu Ala i dënë këta antar, i ka mshiru dhe i ka, ka begatuobë. Allahu Gjellahu Ala në mshiruft e në begatuft e në dha është mbrenë në shtëpive tonë në rëspekt, edukat, dashni, që manifestot pasaj edhe i është mureve të shtëpive tonë që ti imi shembul i mire dhe për të tjeret. Për sot ka e Zotish për lefët, për mëlejt për mëmendjën, ussalamu më ala Muhammedin wa ala Ali, ussalamu ala sallamu sinime këtira